Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sântă Mănăstirea Aceasta, și toată mănăstirea, cetatea și satul, de mânie, de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire, al neamuri, de războiul cel dintre noi, și de moarte nepraznică pentru ca milostiv, și lez, neiertător, să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru.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 pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, ne dește a tuturor marginilor pământului, și a ce sunt pe mare departe și milostive, milostivii noștri până față de păcatele noastre și ne miruiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.